السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده مني لاني تفكوني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم Alhamdulillah kita syukurkan Allah Subhanahu SWT Pada malam Jumaat ini, malam yang mulia mudah kalau panjang umur kita Kita akan jumpa besok pagi Jumaat Karena belum tentu siapa yang jumpa malam Jumaat Belum tentu lagi dia akan jumpa pagi Jumaat Siapa yang jumpa pagi Jumaat Belum tentu dia jumpa semayang Jumaat Dan siapa yang jumpa semayang Jumaat Belum tentu dia jumpa semayang asar. Siapa yang semayang asar Belum tentu dia jumpa semayang Marif Untuk malam Sabtu tu dan begitulah sebenarnya kita-kita. Justru tuan-tuan dan puan-puan tuan -tuan yang perlu kita lakukan saban hari, saban waktu dan saban hang ialah terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Isa alaihissalam ada menyatakan nikmatan ma'zul fi makathir minan Ada dua nikmat yang sering manusia lupakan. Selepas nikmat yang paling besar iman dan Islam Ada lagi dua nikmat yang Nabi sebut manusia sering lupakan. Apa dia tuan-tuan? Itulah dia nikmatus sihat dan nikmatul akal. Nikmat sihat tubuh badan dan juga nikmat masa yang lapan Jadi tuan-tuan perempuan Sambil kita duduk-duduk ini Sambil kita menung-menung dan kita renung-renungkan ya? Kita yang boleh sampai ke tempat yang mulia ini Surau Kita berjemaah tadi Maghrib sama-sama tuan-tuan Kalaulah dikarenakan kita sihat Saya yakin semua kita tak rasa sihat ya? Tengok muka pun tangguh dah tuan-tuan lebih-lebih ya, lagi bila kita tengok pula ubannya dah bertabur, matanya dah kabur, gigi dia dah gugur, bulunya dah kendur, makan nasi bubur. Ya. Ikai lagi, itu tonton dah tahu dah. Jadi kalaulah kita yang boleh berada di surau ini pada malam ini, sekarang ini dikeramakan kita sihat tonton sebenarnya di luar sana lebih ramai lagi makmini lebih sihat pada kita. Tapi kenapa tidak dapat digunakan untuk menyembah Allah Subhanahuwataala? Bahkan digunakan niat masyarakat tadi untuk terhaka kepada Allah Subhanahu SWT. Ta Dahlah tak selayang. Tadi saya nak masuk sini tuan-tuan. Rupanya depan tu ada pasar malam. Ya. Yeah? Majoriti yang meniaga di pasar malam. Orang Islam. Majoriti yang pergi pasar malam. Orang Islam. Tuan-tuan. Saya duduk dekat sana malam, Ya. Yeah? Yang meramaikan pau dekat senpang tu. Pau cina tu tuan-tuan. Orang Islam. Ya. Yeah? Yang ramai pergi, yang jumlah orang yang pergi kedai PAU tu tau lebih ramai ya pergi Masjid Tanjum Masjid Merjid Tanjum memang tak kenal Tapi PAU Tanjum Malim tuan-tuan, satu dunia kenal Sebab dia masuk dalam rekod PDC Antara tempat yang perlu dilawati kalau main Malaysia, PAU Tanjum Sampai Jemaah Haji baru ni pun tuan-tuan ya? Jemaah Haji Bila tahu Haji saya daripada Tanjum Malim, dia kata Ustaz, balik ni saya nak pergi PAU Tanjum Saya kata kepala otak orang tuan-tuan Susah ya, bayar buat haji puluh ribu Kita dah keluar Tok-tok balik Benda yang dia nazar Sangat nak pergi nanti Dia sebut nazar saya ni balik ni Saya nak pergi makau Makan, kan? makan kat pau tanjim malam Sebaik dia sebut Pau tanjim malam Dekat tanjim malam Banyak pau lain Selain pada pau-pau tu Tapi kalau diniaskan Pau itu satu-satunya Tuan-tuan ha. Tak tahu kalau tuan-tuan nak makan Memang sedap pau dia Dia orang cakap Saya tak pernah makan tuan-tuan Tapi kalau semata-mata sedap Tuan-tuan ya. ha, Jadi kita jawablah. lah ya. So Cuba kita fikir dan kita renung-renungkan tuan-tuan. Kalau kita boleh datang pada malam ni. Dikarenakan kita kita sihat tuan-tuan. Berapa ramai orang di luar sana. Selain lebih sihat kepada kita. Tapi kenapa tak dapat datang. Ya? Sedangkan kita tahu kita pun tak berapa sihat. Semua kita ni tuan Masya Allah. Orang Melayu dekat Malaysia ni. Kalau dah 30 ke atas. Kalau tak ada kencing manis. Tak sah. Tak ada darah tinggi. Tak sah. Dan bila dah masuk 50, 60, 70. Bagaimana mana kalau tak bawa pack obat tu dia kata tak faham gila bawa pack obat tu lepas makan disusul depan kita oh dia rasa bangga, saya semua ada. itu ada yeah? ni kita fikir-fikir lah balik tuan-tuan dan katalah kita boleh datang pada malam ni dikarenakan kita ada masa lapang tuan-tuan berapa ramai yang kat luar sana lebih lapang masanya pada kita lebih lapang tuan-tuan tapi kenapa? tidak dapat digunakan untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa bahkan digunakan nikmat masa tadi untuk berhaga pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai yang pada masa ini tuan-tuan tidak menyembah Allah Subhanahu wa tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa sedangkan kita tahu ini malam Jumaat. Bila sebut malam Jumaat di Malaysia ni tuan-tuan, kalau tak baca Yasin. Ya? Rasa tak sah malam tu kalau tak baca Yasin. Ada majlis di Ya. Di ulu kelam sana tuan-tuan Malam Jumaat tak baca yasin Dia besok tu dia buat report polis Sebab dia datang malam tu lawa Dah pakai sampin, pakai baju Melayu sampin, Bawa anak dia siap-siap Bawa air satu beliti, nak di Tiba-tiba malam tu tak ada yasin Besok pagi dia buat report polis Bayangkan Sampai kalang kabur lah majlis tu ya. Nak menjawab jawapan daripada Pihak keselamatan dan juga jair Ini Ya Alhamdulillah, sini ada bagi juga Sakit sebelum lagi, itu <tid> dia Nak kawal, takut rokok, kena ada report polis juga yeah? Tapi saya kira Allah orang sini Bagus-bagus, baik-baik, yeah? orang tempat lain Yang buat, dia orang sini tak ada yeah? Jadi apapun kita fikir-fikirlah balik lah Raleigh, kita rasa kita nak ada masalah lapang Ada orang lebih lapang Masa pada kita Ya yeah? Justru itu apa yang wajar kita lakukan tuan-tuan dan -tuan. tidak bukan ialah terus bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala syukur tuan-tuan. Syukur ni bukan cakap-cakap saja alhamdulillah, bukan cakap detikkan saja dalam hati kita ya Allah, terima kasih ya Allah walaupun aku tengok ramai lagi orang susah punya aku ni dah okay lah. Bukan itu saja tuan-tuan, tapi dalam masa yang sama kita buktikan dengan anggota kita tuan-tuan. Bawa kaki kita, bawa tangan kita, badan kita, mata kita, calon, kepala kita untuk tunduk sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ini benda ni kita nak banyak-banyak fikirkan tuan-tuan eh. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan tak perlu nak jalan jauh-jauh. Adik pada rumah kita main sini pun tak ada macam sang, eh? sofa dan maruah. Sofa dan maruah sekali jalan 300 meter. Pergi balik-pergi balik. tujuh kali kita ulang-alik berapa tuan-tuan. Cecap 40 meter. Yeah? Ha, jadi kalau setakat rumah kita main sini. Rasanya 100 meter pun mungkin orang yang paling hujung tu lah. Yang dekat-dekat sini tak ada lah. Yeah? Jadi ini kita nak kena banyak-banyak fikir munam dengan segala nikmat yang masih lagi Allah berikan kepada kita tuan-tuan, kita dapat gunakan dengan sebaik-baik. Semua Allah akan kira tuan-tuan. Apa yang diberikan kepada kita semua Allah akan kira. Walaupun kita tahu kita tak boleh kira waitha'u ni'matullahi la tunsiq. Kalau kita nak kira memang Allah berikan kepada kita tuan-tuan, kon -tuan, kita tak boleh nak kira. Nak bayar. Kan Allah minta kita bayar tuan-tuan nikmat yang Allah berikan kepada kita masa kita duduk kat dunia ni tuan-tuan, Allah minta kita bayar. Kon-kon kita tak boleh nak bayar macam-macam bil lah hari ni kita bayar. Yeah? ada satu benda yang Allah tak bilkan lagi pada kita. Kalau Allah bilkan masya-Allah semua kita tak leh nak bayar. Saya pun pun tak leh nak bayar, tuan-tuan. dia? bil nafas Ada siapa-siapa tak kita hari ni bayar bil nafas Nafas kena bayar setiap bulan. Ada? Yeah? bangun tidur besok pagi tengok bawah selimut kita ada 1 meter kecil, 0.5 meter nafas, Kali tu terstep ke jalan. Kali tu terstep ke jalan. Besok nak pergi kerja kita rosak Kena jalan kaki ataupun jogging Sampai tempat kerja pula, lift rosak Kena naik tangga tuan-tuan Bulan tu banyak sangat kita pakai nafas Ujung bulat malaikat datang Sof -sof -sof. Assalamualaikum Malaikat kutip Belum disuastakan lagi yeah? Malaikat ni baik-baik dia kata Pakcik, makcik, bil nafas Kita tengok, ya Allah, bil bulan ni melompat Tiga bulan tak bayar yeah? Persimatan ditamatkan Bayar dulu hidup balik tuan-tuan Boleh macam dan ini kita fikir-fikir. Sama-sama lah tuan-tuan kita fikir-fikir. Sebab tu tuan-tuan saya yakin. Manusia, khususnya orang Islam tuan-tuan di Malaysia. Ramai dah saya jumpa. Bila umurnya meningkat 40, bila umurnya meningkat 50. Lebih-lebih lagi yang nak masuk 50 tuan-tuan. Dia tak nampak tempat lain dah. Dia nampak tu tu. Itu yang dia nak pergi balik nanti tu. Dan kalau 10 orang saya jumpa tuan-tuan. 7 orang akan cakap. Ya Allah kalaulah saya meninggal hari ini Ustaz. Kalaulah saya mati hari ini Ustaz. mana amalan saya? Yeah. Ini yang selalunya saya jumpa lah. Tapi takpe lah orang fikir lain macam mana yeah. Dalam Islam pun ada disebutkan Imam Syafi'i bila mana umurnya Secah 40 tahun tuan tuan Kita ni bukan Imam Syafi'i Tapi ada orang yang nak gina-gina Imam Syafi'i Baru saya baru lakukan daripada TV3 tadi nak ni Saya jumpa TV3 jumpa kawan-kawan di sana Saya jumpa producer yeah, Al-Quliyah Dia memang simbang bahawa ni dia adalah Buat satu rancangan forum eh, Al-Quliyah yang jadi panel dan satu ulama daripada Perlis yeah. kemudian Dr. Osman Al-Muhammadin yeah. Dr. Osman Al-Muamali terkejut terkejut apa dia ulama ini daripada Perlis tu muda orang ni Masya allah muda tuan memang banyak ilmunya tapi biada yeah. sampai digelar oleh Dr. Osman Al-Muhammadin intelektual yang biasa kitab Imam Syafi'i dibakar yeah. saya tak tahu siapa orang dia saya pun tak nak sebut tapi tuan-tuan juga -tuan, fikir-fikir lah balik yeah? Imam Syafi'i bila mana umurnya setia 40 tahun tuan, -tuan Imam Syafi'i ini macam kita ke tuan-tuan? Imam Syafi'i ini macam kita ke tuan-tuan? Imam Muhammad Hanbal yeah? Okey kepada Mazat hambali. Satu ketiga masa dia duduk di Baghdad, dia dengar cerita, dia dapat berita. zaman masa itu tak ada. Telefon tak ada, SMS tak ada semua ni tuan-tuan. Dia dapat berita Imam Syafi'i nak berkunjung ke rumah dia. Dia punya seronok tuan-tuan. Bukan dia saja seronok, anak perempuan dia pun seronok. Macam dengar cerita, mari lah nak main tempat sini tuan Semua anak darah tak boleh tidur tuan-tuan. Bukan anak darah, mak-mak darah tu silapkan tak boleh tidur. ya yeah? Seronok ni nak dengar, nak nak, nak jumpa Imam Syafi'i ni. Bila sampai saja Imam Syafi'i tuan-tuan ke rumah tersebut anak dara ni minta ibakan tapi itu biasa lah. Imam Syafi'i sampai saja dia makan sepuluh cukup-cukup tuan-tuan. Baru tu dia tidur, ya, lepas pagi main subuh. Lepas main subuh tuan-tuan, lepas main subuh, habis main subuh, ya, Imam Ahmad Hambal ada, keluarga dia ada, anak perempuan dia pun ada sebelum nak beransur anak perempuan dia nak tanya. Niatkan ya, seolah nak lama. Ya, maklum Imam Syafi'i Imam bukan orang sembarangan tuan-tuan Apa anak darah eh? Imam Muhammad Al-Hambal kata Wahai tuan, saya dengar nama tuan ni Masya Allah memang wul, kelas Bila sebut syarif ni memang hebat orangnya Tapi saya terkejut Kenapa terkejut? Ada tiga benda saya nak tanya Semalam Bila ayah saya hidangkan makanan Tuan makan, pelahak betul Tak ingat tuan rumah Orang harap yang lain tuan-tuan Bila tamu datang, semua dia lagi Mana kalau tamu tu belas-belas, tak ada rumah tak dapat apa Ya? Ha, jadi malam ni tembaik sikit, simpan bakat. Orang dapur simpan sikit. Ya, tapi tak, tak la dia sapu baslah, tuan-tuan eh? Pertama, saya tengok tuan makan, masya-Allah tak ingat orang dah. Sedangkan tuan tu orang yang hebat, ahli sufi yang tinggi. Tapi kenapa makanlah sangat? Kedua, ya, fahami tuan, tuan. Tuan orang yang hebat, kenapa tengah-tengah malam tidur? Sepatutnya permulaan sembahyang tahajud, sembahyang qiyam. Ya. Yang ketiga, saya tengok tuan tak ambil wuduk boleh selain subuh. Ni apa cerita ni mazhab mana pula kalangan awak ni? Sampai ke tang aku, tuan-tuan. Anak dara Imam Muhammad Hambal mintai Imam Syafi'i. Tapi yang benda yang baiklah. Imam Syafi'i kelak dia jawab apa dia? Pertama, yang semalam tu saya makan kenapa saya makan sungguh-sungguh? Sebab, ya, ayah, kamu adalah seorang yang teruruh. Allahuakbar. Eh tapi saya ada tauliah jangan takut eh. Kalau saya mati bulan bulan berapa nak kena sembah. kalau tak ikhlas. Ya. takut saya sama ada bila banak. Jadi yang semalam telah melihat saya makan sungguh-sungguh sebab apa? Sebab ayah kamu adalah seorang yang pemurah. Makan makanan yang disediakan oleh orang yang pemurah, makanan tersebut akan jadi penawar kepada penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Ani Imam Syafi'i cakap. Jadi tuan-tuan, bermula pada hari ini, Kalau siapa je belanja makan, lah dah cukup-cukup Jangan bagi peluang yeah? Tak ada siapa nak berani belanja orang berani. Yang kedua Kamu lihat saya tak Sembahan malam, sebenarnya saya tidak tidur Saya tidak tidur Kamu nampak saya baring Tapi saya tidak tidur, saya tidak tidur saya tidak mata. Sambil saya baring-baring tu Saya boleh cipta 100 soalan dan saya boleh berikan 100 jawapan untuk Umat kemudian hari tuan-tuan kita jangan tidur masa celik ni. Ada soalan? Ada soalan? Masa celik ni saya tanda soalan. Soalan langsung tak ada. Saya bagi soalan langsung tak ada jawab. Mana tuan-tuan? Imam Syafi'i tidak. Dia tak tidur. Sambil bareng tu, dia boleh kirim 100 soalan masalah fikah, masalah umat dan dia boleh berikan jawapan dia tuan-tuan. Dan kenapa saya main subuh tak ambil uduk? Sebab malam tadi saya tak tidur dan uduk saya tidak patah. Tuan-tuan, berapa ramai ulama-ulama, dia sembahyang subuh gunakan rutuh isyaf bukan untuk satu hari, bukan untuk sepuluh ya, bulan tapi bertahun-tahun orang macam ini, kita bakal kita takde tuan-tuan, memang kualat, jawa kata kualat kita akan kena sumpah nanti ya. ha, ini benda-benda kita fikir-fikirlah tuan-tuan Imam Syafi'i bila mana umurnya cecah 40 tahun, apa yang dilakukan tuan-tuan orang 40 tahun sihat tuan-tuan, syekah Sehat, yeah? cekak, mantap badannya yeah? Kan orang pun dia cakap Dia kata like, we betul tak? Masa itulah baru dia nak merasa macam-macam Kononnya baru balik yeah? Orang Melayu punya balik, tuan-tuan Bila Imam Syafi'i cekak umurnya 40 tahun Dia jalan pegang tongkat Kawan-kawan dia, anak murid dia kata, Imam apa ni, kamu cekak lagi, pegang tongkat Buat apa? apa nah? Imam Syafi'i sebut Aku jalan Pegang tongkat dikala usia aku 40 tahun. Kenapa? Sebab Nabi ada sebut dalam hadis dia. Man bala'arba'ina aman. Barang siapa yang umumnya kejam 40 tahun. Yang digerti itu kebaikan tidak melebihi kejahatan. Maknanya kalau kita masuk 40, umur kita 40, kita lebih tegur pada sebelum tu Sebelum tu okey lagi. Bila masuk 40, kita lebih tegur. Lebih jahat, lebih jahat, lebih jahat, lebih jahat. Maka bersiap sedih lah untuk dihubankan ke dalam api neraka Ini Nabi sebut dengan Raja justru kenapa aku pegang tongkat di kala aku masuk 40 tahun sebab aku nak pecut aku nak mara ke hadapan dan aku tak nak toleh lagi ke belakang yang dah lepas cukup dah lepas aku nak uruskan bagaimana perjalanan aku untuk menuju ke sana nanti ani sebab ini Imam Syafi'i macam mana orang dia walaupun dah meninggal saban tahun tau-tau dah meninggal ilmunya sampai sekarang masih hidup yes formula hik yang dia dulu guna pakai tuan-tuan Imam Syafi'i tanya kepada 200 orang perempuan Ya, yeah. Sampai boleh keluar Hesu paling pendek satu hari 24 jam Kebiasaannya 7 hari 7 malam paling panjang 15 hari Itu boleh keluar tu macam mana tuan-tuan Imam Syafi tanya kepada Lebih 200 orang perempuan Tefal muka dia tuan-tuan Tapi untuk kebaikan kita Kalau tidak kita tak ada formula ha, Ini tuan-tuan yeah. ha, Kita mantan-mantan mazharfi hari ini Umur 20 dah bergantungkan tongkat Tongkat Ali Ya yeah. Semua keluar anak-beranak je, kaki Fatimah pun keluar nah, dia. Yang tak Yang pun nak mengaku Ali nah, yeah. Dalam hadis bagi Nabi, Nabi ada sebut Barang siapa yang punya cecah 50 tahun Dan di mana naik saja matahari Kena cahaya matahari pada tubuh kita Akan berkatalah siun cahaya tersebut Wahai orang yang umurnya 50 tahun Besiap sedihlah umur kamu untuk mati Dan di mana umur kita cecah 60 tahun Apa kata Nabi Ketika itu Allah tak terima lagi alasan kita Ya Allah bukan aku tak nak semayang Bukan aku tak nak pergi majlis Tapi mata aku tak berapa nampak Mingga tak berapa dengar, Kaki tak berapa baik nak berjalan tangan pun begitu juga Jadi ampunkanlah aku Ya betul minta ampun minta ampun. Tapi jawab Aku jawab Allah Aku kau beri usia Aku beri usia kepada kau 60 tahun Kemana kau gunakan Jadi semua yang di Rahmatullah SAW Sama-sama lah kita fikir Saya Yang walaupun nampak muda ya? Walaupun nampak muda tuan-tuan Saya pun dah rasa macam-macam dah. Dulu tuan-tuan Saya duduk tanya maling Ya? Saya duduk tanya maling 98 sampai lah sekarang saya duduk tanya maling Sebab memang saya duduk di sana Rumah di sana, meletak di sana Dulu kalau orang panggil teramah ni tuan-tuan Cakap je kat mana pukul berapa Ya, ha, Ini nasib baik Dato' Kamal dah berita, lah Kalau bukan datuk Kamal saya pun tak datang tuan -tuan. Tak lah lah tuan-tuan ya, Walaupun tanya maling sini bukan jauh 40 minit ya? Boleh test tuan-tuan 40 minit ya? Lalu highway plus Pantang lalu ulos lalu Kalau tak ulos tak boleh lalu Sudah jadi kalau boleh malam ni adalah dua minyak dengan duit Cukup tuan-tuan, saya tak minta lebih pun. Ya? Haa, tuan-tuan, saya tak minta lebih. Sebab, mudah-mudahan, dengan apa yang saya lakukan ni tuan-tuan, sedikit sebanyak mungkin ada jariah ni. Begitu juga dengan tuan-tuan. Mungkin kita akan ada kesinambungan. Saya datang sini, biasalah kadang bomoh tempatan ni orang tak nak dengar. Nanti kena panggil bomoh luar juga. Ya? Biasalah begitu juga. Jadi saya ni tak popular kat Tanyi malam saya popular kat luar. Kat luar pun saya tak popular juga tuan-tuan memang tak bergila pun walaupun tadi bila sampai sini ada jemaah kata macam pernah nampak je yang tuan-tuan nampak tu bukan saya itu abang saya Asri Rabbani dia dah meninggal tuan-tuan tu -tuan. abang saya abang kandung betul dia nombor 7 saya nombor 8 dia lahir dulu sebab tu dia nasib kalau saya lagi dulu saya nasib sebenarnya tuan-tuan yang tuan-tuan nampak itu abang saya keluar dekat Isra'u wasis 106 zikir dia keluar lagi tuan-tuan azan dia keluar lagi Alhamdulillah orang dah mati dah baca quran Kenapa? Sebab orang hidup tak nak baca Al-Quran Dialah orang mati baca Al-Quran yeah. Satu minggu lepas dia meninggal Kan kita puasa Bukan Ustaz Tuan-Tuan? Yeah. Producers, Producers TV semua cakapkan saya Ustaz macam mana Ustaz? Takda rata kita dah rakam Takdir raya kita dah rakam Azam dia kita dah rakam Zikil-zikil kita dah rakam Nak pasang ke Ustaz? Saya kata pasang lah pun masalah pula Dia dah mati Ustaz? tak lah apa masalah dia mati Kita tak boleh pasang dia punya benda-benda yang baik Dan orang hidup semua tak nak buat benda baik Biar orang mati buat benda baik yeah? ha, Ni tuan-tuan yeah? ha, Jadi kita fikir-fikirlah Abang saya meninggal usianya genap 40 tahun 40 tahun 10 hari Genap yeah? Saya tak tahu Kutut saya pun mungkin mati 40 ha, Saya mengingatlah. Besok saya nak pergi buat check And Darah saya macam mana Kolesterol saya macam mana Jantung saya macam mana Bukan takut mati Yeah? Bukan takut mati Bila dah tahu semua benda tu Mati pun puas hati yeah? Daripada takut mati terkejut Kenapa? Sakit itu sakit eh, Tak lah biar kita tahu semua Mati pun puas hati yeah? Sebab tak nak beringat Berdawal kita tak ada mengingat. Kalau mengingat mungkin Kita masih pasal lain Bukan pasal benda tu yeah? ah, Ini istriannya Jadi aku pun semua Idh Rahmatullah Siyam Jadi pada malam ni Sama-sama kita nak kena tunjukkan Yang namanya syukur Aku bukan sakit sebut Sebut semua boleh sebut Tuan-tuan Bukan sekat detikkan dalam hati, oh kita dengar cerita tsunami, kita cerita tentang gempa bumi di Haiti, kesiannya, kesian. Bukan itu saja tuan-tuan. Yang namanya syukur itu buktikan dengan kita punya perbuatan. Anggota, Allah beri kepada kita segala-galanya. Buktikan, Allah beri kepada kita harta. Gunakan harta tadi untuk kita buktikan syukur kita kepada Allah Taala. Allah beri kepada kita macam-macam dengan anggota. Anggota, semua ini kita gunakan. Untuk apa? Untuk buktikan. sesungguhnya kita adalah hamba yang bersyukur. Nih. Macam kita tengok balik satu dunia ada berapa ramai manusia ada lebihkan 6 bilion manusia tadi saya buka surat khabar cerita tentang apa di Eropah Amerika kalau dia berbusuk dengan Islam dia buat satu statement yang tak betul satu populasi 6 bilion umat Islam akan marah pada dia kata kalau kita nak marahlah tuan-tuan statement kalimat Allah dah ni dah beramai eh? nak marah pun berapa ramai yang buat gaduh je ala apa nak gaduh-gaduh apa nak sibuk-sibuk ya -sibuk? eh? orang Islam kan nak cakap akhirnya itu dia ketua patri bercakap kalimah Allah tu bagi orang Islam saja beberapa hari yang lepas pula patri di Australia dia boleh cakap kalimah Allah hanya untuk orang Islam saja ya tuan-tuan usia Al-Quran tu 1500 tahun Bismillahirrahmanirrahim Allah tu Allah tu kalau kita buka nama tuan-tuan dia tak ada dia punya arah dia bukan mutadak bukan khabar bukan apa dia lamu jalalah mana itu nama hak Yeah? Tak boleh pakai senang-senang Ini -senang. nah, tuan-tuan Mr. White katalah Mr. White eh? dia de, Nama dia Mr. White White tu kalau kita jemah dalam bahasa Melayu putih Dia datang ke Malaysia boleh tak kita panggil Wahai Mr. Putih Boleh tak? tak? namanya memang White Kena panggil dia White eh? Walaupun bila dia terjemahkan dia jadi putih Begitu juga Allah Allah bila kita terjemahkan kepada bahasa Melayu kita Tuhan Bila terjemahkan dalam bahasa Inggeris dia nama namanya God Lord tapi kalimah Allah itu untuk kita saja orang Islam, kawan ya? ha, Ini kawan-kawan kena faham. Alhamdulillah semua kita sedar, semua diminta berkenal ha, supaya ha, jangan berlaku apa-apa insya-Allah. Kita orang Islam kita akan berlaku dalam hadini. Walaupun ada ialah mungkin ada orang tak faham dan sengaja nak buat pasal, kawan Eh bayangkan kalau keluarlah statement Allah tu kalimah Allah tu dalam Suhaqah, so, bukan Islam, kawan-kawan. Kalau orang Islam semua akan beli. Ya, landa kita semua bukan ada ilmu sangat. Ini bagus ni Allah ni. Kamu tahu tak dekat yang dekat Batang kali tu, tempat gelap-gelap sana tu. Yang manusia tak pergi malam-malam cuma, manusia-manusia tak berapa betul saja. sahaja. Yeah? Itu dekat kita berapa rombat, berapa banyak risalah-risalah yang dikeluarkan oleh golongan-golongan yang tak betul ni. Jadi bila dapat dekat mak-mak tu, mak-dian, mak-apus, mu'ir, dia kata bagus kan? Lah. Rupanya cerita tentang Islam dipesungkan. Yeah? Ha, ini benda ni kita nak kena sama-sama ambil berat. justru itu kita nak kena bersyukur. Syukur atas apa tuan Tuhan? Agama yang Allah berikan kepada kita. Iman yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tengok kedua dunia ni ada 6 bilion tuan Tuhan. Tapi yang dapat iman berapa ramai? 1.6 bilion. Tak sampai satu 23. Kita tengok kat Malaysia ni tuan Walaupun kita kaita, -kaita ya yeah, majoriti di Malaysia ni Islam. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara yang lain. Kita masih minoriti. Namun macam mana pun kita nak kena banyak-banyak bersyukur. Sebab Allah berikan kepada kita Islam. Ya? Kalau Allah tak berikan kepada kita Islam, jangan mana tuan-tuan? Sedangkan Islam yang Allah berikan kepada kita ni percuma. Tak perlu nak gaduh-gaduh. Tak macam negara lain. Tak macam para sahabat. Macam mana dapat Islam tuan-tuan? Kena berperang, bergaduh dulu. Ini cuba kita fikir-fikirkan. Kita free je tuan-tuan. Lair-lair saja Islam. Lair-lair saja Islam. Kenapa kita Islam? Mak Bapak kita Islam. Kenapa Mak kita Islam? Datuk kita Islam. Kenapa Datuk Islam? Mau Bapak kita Islam. Tapi cuba kalau kita tanya pada diri kita, ya, yang kita kata Islam ni, yang kita tahu semuanya Islam itu ada lima rukun dia. Ya. Yang pertama, ya, wa kita lafazkan dua kalimah syahadah. Tanya pada diri kita balik. Masa bila kita benar-benar lafazkan syahadah tadi tuan-tuan? Masa bila? Masa sembahyang, kita lain. Lepas mayan, kita lain. Ini yang syahadah yang mula-mula kita lahatkan. Ada ke tak ada? Sebab itu, kalau kita tengok-tengok balik. Bakul lagi Cina yang masuk Islam. India yang masuk Islam. Walaupun umurnya 20 tahun, 30 tahun. Tapi bila dia masuk Islam, dia duduk, diucapkan betul-betul. Ashadu alla la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad rasulullah. Dia tahu bahawa Islam ini datang kepada Allah. Bukan datang kepada mak ayah. Macam kita. Ini tanda ini kita nak kena tengok balik, apapun kita bersyukur sebab Allah pilih kita Islam. Dan Islam kita tak perlu nak gaduh-gaduh tuan-tuan. Kita dapat, kita amalkan sungguh-sungguh, kita pertahankan sungguh-sungguh. Ya? Sahabat nak dapat Islam macam mana tuan-tuan? Kena sembunyi, kena duduk diam-diam. Ya? Siapa yang balik declare? Saya nak saja seorang saja tuan-tuan. Dia yang banyak declare Bila mana dia mengucap dua kali masyadah Bila mana dia nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah Dia berdiri dekat Ka'bah Dia kata, aku dah Islam, hari ini aku nak pergi Madinah Siapa yang berani halang, sila Dia akan lihat bila Dia akan jadi janda, anak dia akan jadi yatim Omar bin al-Khattab Orang lain semua diam-diam tuan-tuan Tapi dalam diam-diam pun bagaimana kualiti iman mereka Bilal bin Rabah, bila mana mengucap dua kali masyadah Apa yang diperlakukan kepada Bilal Dia diseksa tuan-tuan Diseksa bukan sikit-sikit punya sikil dibekalkan dipakaikan baju bersih ditelanjangkan dia, dipakaikan baju bersih dia jemur tengah-tengah padang pasir tuan, tuan padang pasir kalau panas sebukan macam Malaysia dia dah 600 kan eh? dia punya 60 darjah tuan-tuan boleh terbakar sampai hangit kulit bilal tak cukup lagi tuan, tuan diikat dengan diikat kakinya diher dengan puda kesemua muka sampai koyak sabak padang bilal untuk apa? Untuk bagi Bilal mengalah. Jangan ucap, ahad. Allahu ahad. Allahu ahad. Tak cukup dengan itu, Tuan Tuan. Dihimpat dengan batu yang besar. Bilal dihimpat dengan batu yang besar. Batu yang hanya boleh diangkat oleh 8 ke 10 orang. Semata-mata nak kalahkan Bilal. Ini hamba, Tuan Tuan. Apa kekuatan dia? Memang kalau ikutkan dia dah mengalah dah. Tapi Bilal tetap angkat tangan dia dan berkata, ahad, ahad, ahad. Allah tu maha esa. Tuan-tuan, kita hari Ahad, kami impak dengan simut dengan bantan. Dengan naum, hujung-hujung, <Sing> sayur, tidur, tidur. Apa itu dia? Umar kita kejur, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. subuh, subuh, subuh. Kita angkat tangan, kata Ahad, Ahad, cuti. Itu dia. Eh? Ahad kita dengan Ahad bila lain, tuan-tuan. Ha, ini, cuba kita fikir-fikir balik. Kita fikir-fikir baliklah, tuan-tuan. Ya? Jadi aku pun kita nak kena banyak-banyaklah Bersyukur tuan-tuan Walaupun cuma macam mana sekalipun Allah masih sayang pada kita Allah berikan kepada kita Islam Ini satu nekmat yang cukup besar Jadi nekmat ni jangan cakap saja tuan-tuan Buktikan sungguh-sungguh Dan -sungguh. ya? tanamkan sungguh-sungguh dalam diri anak kita Asyhadu an la ilaha illallah Asyadu As an la muhammad rasulullah La ilaha illallah muhammad rasulullah Tuan-tuan Yang Nabi sebut apa Awal adil ma'rifatullah Awal-awal alam itu kenal Allah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tuan-tuan Apa dia kalau kita belajar Tauhid apa yang ada dalam La ilaha illallah Ya Antaranya 20 yang wajib Bagi Allah Sifatnya 20 yang mustahil Bagi Allah Dan satu yang harus Muhammadur Rasulullah Ufad yang wajib Ufad yang mustahil Dan satu yang harus Ini contoh Allah sifatnya banyak Tuan-tuan Jamalat kamarat Banyak Tuan-tuan Bukan 20 Lebih pada itu Ya Tapi kalau Yang 20 tu sini Kita tak tahu tuan, -tuan Apa ya? Bukti kita kenal Allah ni ni tanamkan semua-semua dalam diri anak-anak kita sebab itu dulu tuan-tuan, di Malaysia pun 10 tahun ke 20 tahun dia benda dulu, saya pun tak tak malam tapi orang tuan-tuan cakap lah bila anak anak tu masuk umur balik tuan-tuan sama ada lelaki ataupun perempuan dia ajarkan mandi hadas yang kat sekolah sekolah tuan-tuan ni mak bapak ni ada tak ajar anak-anak mandi hadas Takutnya mak bapak ni tak ajar macam ni nak ajar tapi dah beranak jinak dah tuan-tuan Ya, Mendi hadis jangan amin tu kan Dua hari lepas saya dipanggil oleh satu aje lah, Orang dah berjaya dah kaya tuan-tuan ya, Dia kata Ustaz tolong datang ke rumah saya Rupanya rumah dia tu sebuah tu ada satu pulak dewan besar Dia kata saya kumpul semua adik-beradik saya Sedara mara sepuluh kan sepuluh sekapat lah tu semua kan Dia punya pekerja-pekerja kat pejabat Ustaz tolong ajar para doain atas tak daripada akar. Bab taharah, bab susi satu, ya Allah, Datuk, ni dia orang ni dah cua-cua. Tak, tak ada tu, tak ada, tak ada. Perni semua tak rupi. Kokop mandi wajib pun tak rupi. Datang tu dia bawa tu cucu-cucu dia, tuan-tuan. Ya? Ha, Kadang-kadang kita ni buat macam tahu, tapi bila kita tanya balik, satu -satu, dia diam je. Tak tahu kalau diam tu tahu, Alhamdulillah. Kalau tak tahu, bercita tuan-tuan. Mana ya? ha, dia? Orang dulu-dulu, tuan-tuan, diajarkan mandi hadas kepada anak dia. Bila dah habis mandi hadas, tuan-tuan. Bila suci, diajarkan mandi, dia mandi hadas. Dia beri khutbah sikit Alung, Angah, dah cukup umur Dah besar, sekian-sekian-sekian Mayang wajib, itu wajib Kena cerita semua benda ni Bahkan ramai juga mak ayah kita dulu Bawa anak anaknya jumpa tuan-tuan guru Cerita kat tuan guru Tuan-guru anak saya dah balik Tolong ajarkan syahadah kepada anak saya Ini tuan-tuan-tuan sebut Asyadu an la ila illallah Anak kita ikut tuan-tuan Sebab nak bagi tahu kepada anak-anak Bahawa Islam ni datang daripada Allah Bukan datang kepada mak ayah dia Jadi kalau dia nampak mak ayah dia tak betul pun tak apa sebab bukan Islam, mak ayat Islam Allah dan Rasul ni tuan-tuan. Tapi aku pun kita nak kena banyak-banyaklah bersyukur sebab Allah pilih kita Islam. Kalau kita bukan Islam tuan-tuan, tak tahu macam mana kita. Ya? Ini kita nak kena fikir. Syahadah yang setiap hari kita sebut dalam sembahyang. Berapa kali? Satu hari kita sembahyang lima kali. Dalam lima kali kita sembahyang tuan-tuan, sembilan kali kita sebut itu dalam sembahyang kardu. Belum masuk sembahyang sunat dan sebagainya setiap hari kita ulang-alik ulang-ulang-ulang kenapa kita ulang nak salamkan dalam diri kita bau sungguhnya matlamat hidup kita adalah sana Allah dan Rasul dunia sementara yang hakikat adalah akhirat ini, tuan, tuan. nak ingatkan balik dunia ini sementara ya? ini kita punya statement tuan. kita punya mission kita nak katakan bau sungguhnya hidup dunia sementara yang kekal sana Siapa Tuhan kita? Allah. Bukan duit. Bukan rumah. Bukan isro. Bukan itu semua. Tuhan kita adalah Allah. Yeah? Bukan sakap-sakap saja. Bila kita dah ucapkan dua kali lima syahadat Tuhan. Buktikan pula dengan anggota kita. Kita tahu apa itu iman. Tuhan Tuhan iman itu apa? Sabtiq bilqas. Ikraw bililisan. Kita nyatakan dengan lidah kita. Kihakan dalam hati kita. Apa lagi yang ketiga Tuhan Tuhan? Af'al. Yeah? Kita kena buat Tuhan Tuhan. Apa yang kita nak buat? Sembahayang. Kita tak nak pergi banyak-banyak tuan-tuan. -banyak, ni kita nak masuk, kita dah masuk bulan mu Muharram, Muharram. 1431. Ya, yeah? kalau Januari nya 2010 kita dah masuk dah. Jadi sama-sama. Yeah? saya bukan nak cerita apa apa saya nak cakap benda-benda basic saja tuan-tuan. Untuk sama-sama kita muhasabah. Ah macam mana kita kalau kita nak, kita nak pergi jauh, kalau benda-benda yang kecil-kecil ni kita tak clear tuan-tuan. Sembahyang, macam mana sembahyang kita? Yang benda, -benda pertama bila mana kita sampai di padang masyarakat, Ya'aw walumai wa hasilu biha'amu yawm al-qiyamah. Al-Solah. Benda nanti bila kita sampai di padang masyarakat, Allah tengok apa dulu sembahyang. Allah tak tengok nama kita siapa. Ada pangkat ke, ada harta ke, berapa ma'idah. Tak, tak ada Allah tak tengok tu. Allah tengok sembahyang. Benda terakhir yang Nabi pesan pada umatnya sebelum nak wafat. Umati, umati, al-Solah, al-Solah, jaga sembahyang. Sembahyang. Jadi macam mana sembahyang kita? Bukankah kalau kita sembahyang betul-betul? Kita akan sentiasa ingat Allah. Sebab Allah sebut. Artinya sualatan ini zikri. Sembahyanglah supaya ingat aku. Sekarang ni kita sembahyang. Kita ingat dia tak? Eh? Nampak macam kita ingat dia. Tapi dalam sembahyang apa yang kita ingat? Kita ingat macam-macam. Tuan-tuan. Inna sualatatan halil fasha'i wa mungkar. sungguh eh? sembahyang itu dapat cegah kita daripada kemungkaran. Hari ni lagi banyak kita sembahyang. Lagi banyak kita buat dosa. Kenapa tuan-tuan? Nah, ini kita tengok-tengok baliklah. Kita kena tengok benda ni yeah? Kita selalu sangat Cerita tentang kenapa benda semayang Benda semayang Why? Tapi kita tak pernah tengok balik How kita semayang Macam mana semayang kita Tentang ada satu kitab kebal Kitab ni ditulis oleh satu profesor doktor hebat Indonesia Hasbi kalau tak salah. Saya lupa nama dia Siddiq Hasbi panjang nama dia and, Tahun 50 lagi dah tulis benda ni Mukaddimah kitab tu dia cerita tentang and, Fenomena hari ni Kenapa orang Islam tak semayang? Macam-macam alasan dia tuan-tuan. Yang sembahyang pula, rukun. Tak tahu syarat, tak tahu sahbata, tak tahu mimpil tuan-tuan. Sebab itu sembahyang kita tidak ada kualitinya. Ya? Hari ini kita tengok-tengoklah balik muha sabah tuan-tuan. Banyak benda kita selesaikan dalam sembahyang. Sepatutnya tuan-tuan, kita selesaikan masalah dengan bersembahyang. Bukan dalam sembahyang. Hari ini kita selesaikan masalah dalam sembahyang. Allah, buat asbar mana tu kunci tadi. Ah, dah jumpa lah. Akhirnya sembahyang kita tak ada benda Satu ketiga Seorang nampak Allah jumpa Imam Abu Hanifah Oh Imam aku dia satu masalah ni Tolong aku Imam kata masalah hikah aku boleh tolong Kalau masalah lain tu sorry lah Takpe lah Ceritalah Ni aku dulu ada tanam tak ada tanam satu tempayan Dalam tempayan tu duit emas Aku tanam bawah rumah aku Aku lupa nak letak kat mana dan Boleh tak kau tengok tengok kat belakang Kau, -kau tahu Bawah tangga ke bawah apa ke Imam Abu Hanifah kata sorry Minta maaf Yang tu aku tak pandai Tak lah kau balik Kau sembahyang lah dua rakaat Kok, kok nanti lepas semayang Allah beri jawapan Tuan-tuan balik semayang Besok datang betul memang aku jumpa tak Terima kasih banyak tu selalu semayang Macam mana? Dah lah masa semayang tu aku mikir Tanang kat mana ye? Ya? Tanang kat mana? Ah, bau ingat Dia pun kali kali jumpa Sebab apa tuan-tuan? Syaitan tak akan bagi kita khusyuk dalam semayang Nanti baik semayang tu semayang sunat tuan, tuan Kalau semayang wajib macam tu lah kita tak sehari Habis tuan-tuan yeah? ha, Kita hari ni macam tu ada satu cerita Dan ada satu hamba Allah ni dia ada 4 kedai dia ada empat kedai tuan-tuan. Tiap-tiap malam main isyap tertutup akaun. Rokam pertama kedai nombor satu. Rokam kedua kedai nombor dua. Rokam ketiga kedai nombor tiga. Rokam keempat kedai nombor empat. Hari tu entah macam mana. Baru rokam ketiga ni. Imam dah duduk tahayat akhir. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Mungkin letih sangat imam. Tak ada satu ketiga. Bilal pun tak berasal ni. Eh. Semua bilal jemaah ramai-ramai tak berasal. Tiba-tiba ada satu hamba Allah. Duduk kat ujung kat jidik. Bukan tuan. Orang lain. Tidak-tidak duduk kat dinding ujung tu dia cakap subhanallah tu dia imam terkejut teh afdan tak cukup satu dia pun bangun tambah satu lagi dapat tu sejuta sawi hadis sembahyang habi doa semua pergi jumpa gadir terima kasihlah bagi ingat ya kami semua dah tak ingat dah yang kau boleh ingat macam mana lah aku ada empat kedai ya kertas mengisahkan kutuk ikram Kedai nombor satu, rapat satu. Kedai nombor dua, rapat kedua. Kedai nombor sikir, tiga, rapat ketiga. Baru tiga kedai dan duduk tak yak hari. Mana boleh? Ada satu lagi kedai tak tutup. Yeah? <laughs> orang cakap, opening kalau kita berurau lain, dua orang lain. Yeah? Ah, inilah kualiti semayang kita hari ini, tuan-tuan. Ya, yeah, kita boleh gelak-gelak buat contoh, tapi bila-bila kita pergi pergi betul lah itu semayang kita. Jadi kalau itulah semayang kita, tuan-tuan, macam mana Allah nak tolong kita? Yeah? Sebab itu lepas semayang, kita buat dosa juga. Sembayang tapi kita tak ingat Allah. Ya? Kita tak ingat Allah. Masa semayang tuan-tuan, oh macam kita rasa Allah pun nampak gitu sangat. Anta'budullah ka'annaka tarafa illam takum tarafa ka'annak fa'innahu ya'raf. Itu dia. Oh, lesak depan-depan tu. Tuan-tuan. Eh? Beribadah lah kamu. Sembayang lah Allah. Takkan akan kamu nampak dia. Tapi kalau tak nampak dia, rasakanlah semuanya Allah nampak kamu. Kita pun semayang kubur tuan Tuan-tuan. Huh, kita rasa Allah lihat kita walaupun kita tak lihat dia tuan-tuan macam mana kita rasa kita lihat dia sebab itu kita tak pernah potong semayang subuh dua rekat jadi satu rekat pernah buat tuan-tuan nantuk sangatlah malam tadi lambat tidur eh? orang tak ada buat satu rekat pernah buat tuan-tuan mana dia kita rasa subuhan lihat macam mana pun kena ju dua juga nantuk sangat ni tengah tak semayang orang tak ada belakang lah semayang tak ada tuan-tuan ambil wudud lagi kenapa Allah lihat kita tapi bila hati semayang kita buat dosa, kita rasuah, kita naya... ...macam-macam cerita hari ni niaga... ...under table, under table... ...macam-macam cerita semua... ...kenapa? Sebab kita tak nampak Allah... ...dan kita pun tak rasa Allah nampak kita... ...tuan-tuan... ...ini fikir-fikirlah... ...Alhamdulillah pun kita dah boleh semayang... ...jadi jangan gaduh-gaduh pasal semayang... ...ada yang duk gaduh-gaduh itu bid'ah, itu apa, itu ni tuan-tuan... ...buang masa... Bapa ramai orang memang kita tak semayang... ...tadi saya sebut... Ada satu se seseorang nak kata, kita tu gaduh-gaduh pasal sembahyang ini sembahyang itu, baboga mai. Tu, yang kerja highway itu tak sembahyang pun kan tu. Macam mana tu? Eh. Kita kan ada. Simbiosis macam ni dalam Ini benda-benda ni antara benda yang kita nak sama-sama. Tengoklah tuan-tuan kadang -tuan. kita pergi dah jauh sangat, ya. Yeah? Kita terlupa benda-benda ni. Sebab inilah benda-benda yang asal, ya. Yeah? bunak bismillah pada khutbah shahada la ilaha illallah wa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam benda yang kedua semahyang. Dan semahyang gala -gala. itu sembahyang dan sembahyang adalah tiang agama al solatu 'imaduddin wa man aqamahaha faqad aqamuddin makitu tiang agama tiang kehidupan tuan-tuan ya? rumah tangga tonggaknya adalah sembahyang Aku yang kita buat tuan-tuan tonggaknya adalah sembahyang man aqamahaha faqad aqamuddin barang siapa yang dirikan sembahyang dididikkan agama ni ya atau kalau kita lihat dalam satu kelompok masyarakat Ada 40 orang Ataupun ada 40 rumah dalam satu tariah Kalau tidak dijerikan satu tempat untuk perjemaat Tuan-tuan Besar kita punya tanggungjawab Dosa ya? Tak ada surau, kita dah ada surau Mungkin kita abis jadi masjid dan sebagainya Tapi bagaimana kita mengimarahkan dosa Ini satu tanggungjawab juga Sedangkan ya? inilah tempat-tempat untuk kita berbunung-bunung Jika dalam hadis pun ada dinyatakan Andai berlaku kiamat Tempat yang paling selamat adalah masjid dalam hadis pun ada diceritakan. Itu kalau kita tengok kita pasal tsunami, ke mana orang lagi tuan-tuan ke masjid? Masa bila masjid tsunami. Bila tak ada tsunami, tak ada masjid. Ke mana pergi Jaya ni? Pergi Tesco, pergi jom ibu-ibu macam-macam. Ya? Ah ha, satu biasa dia tak ada datang tsunami barulah masjid tu penuh. Tonton saya belajar di Baghdad. Ya? belajar di Baghdad 6 tahun. Ya? Sebelum perang keluk tuan-tuan, masjid surau dia kosong. Macam mana Palestin kita dengar cerita dulu tu? Ya, begitulah juga tuan-tuan pakat. -tuan. Tapi bila berlaku perang keluk barulah masjid surau semua penuh kat sana tuan-tuan. Ya. Masjid surau, tibun masa perang keluk tempat yang paling selamat masjid dan masjid dia tuan-tuan. Saddam Hussein pun dia berlindung di masjid. Dia tak pergi duduk kat dalam shelter, terowong dia tak ada. Sebab betul terowong lagi kena tembak. Tapi masjid tempat ibadah tidak ditembak. Betul. Ya. Ah tuan-tuan. Jadi kita tidak ada kurang tak ada apa macam mana. Nah, Sama-samalah kat Allah dah bagi nikmat kepada kita. Saya duduk di Kota Malim Prima. Ya, yeah? di Tanjung Malim ni tuan-tuan. Ada 400 rumah lebih. Kalau kat situ semua majoriti orang Islam tuan-tuan, tapi tapak je ada, masjidnya tak ada. Nak buat tuan-tuan Allah pening ke kepala. Wakil rakyat pula tak pernah, kan? tak pernah nampak batang hidung. Dulu dulu tu wakil rakyat ni India. Tak apalah, kita panggil dia ustaz. Ya. Yeah? Dia tolong-tolong agama, dia bagi sponsor bila kita nak buat malam itu, dia, dia bagi pun sangat. Kan. Yang sekarang ni Melayu. Kan tak nampak bahasa yang hidup. Masa bila nampak? Bila ada. Ya? Awal tahun, selamat awal tahun. Wakil rakyat, panduk nama kan, kan. ya? dia. Ha, baru ni pasal kalimah Allah. Kami menentang kalimah Allah digunakan. Nampaklah muka dia pun. Kan. Tapi kat panduk lah. Orangnya tak ada. Ya? Nak minta mucik tu, nak buat mucik punya susah kan tuan. Tuan-tuan ada surau, Masya Allah. Tinggal. Raihkan ya tak payah kita banyak ada tak minta duit tapi nak bagi silakan tuan-tuan alhamdulillah ada sambung jalan tu lah, singgir dua ya bubuh tuan-tuan tak minta apa dah dah bangun dah nasi Allah kan penuh aircon pula datang ramai-ramai kan tuan-tuan ini ya ini sumbangan untuk aku tuan-tuan untuk agama kita ini kita tengok-tengok balik ya sebab janji Allah man aqama ha faqad aqama din wa man taraka faqad hadama bin yang tak diduikan semalam tuan-tuan tak janji semalam tuan-tuan Buatlah apa-apa dekat luar sana. Allah takkan bantu kita. Yeah? Kita tengok balik macam mana kita dengan zakat. Tuan-tuan. Sedangkan banyaklah. Janji-janji daripada Allah SWT. Siapa yang tunaikan. Zakat. Nabi sebut dalam hadis. Dia barang siapa yang tunaikan zakat. Zakat aku pun tak rindah tuan-tuan. Zakat emas ke wang simpanan ke macam-macam. Yang penting bayar tuan-tuan. Yang penting keluarkan. Tak bagi pusat zakat pun tak apa. Beri pada siapa-siapa pun -siapa, tak apa tuan-tuan. Yang penting orang tu berhak dapat. Yeah? keluarkan tuan-tuan sebab kalau kita tak keluarkan apa Nabi sebut ma manaqum taka'ila bitalahu bini kalau ada seorang dalam satu kelompok masyarakat yang enggan tunaikan zakat Allah akan turunkan bala yang berpanjangan antaranya kemarau eh apa pula hujan subur tak manusia tak mensalah tapi kemarau hati kita tuan-tuan kemarau dengan iman dalam hadis yang panjang, Nabi ada menyatakan barang siapa yang tunaikan zakat, hartanya. Kita ada harta, penergaan, kedalui, whatever lah kita ada tuan-tuan. Cukup syaratnya kita keluarkan zakat dia 2.5%, bagilah kepada orang yang sepatutnya, diberi tuan-tuan. Allah akan tuliskan nama kita pada langit yang pertama, kariman, pemurah. Pada langit yang kedua dituliskan nama kita, jawa dan mulia. Allah muliakan kita, muliakan harta kita, muliakan ahli aliguara kita. Pada langit yang ketiga dituliskan nama kita barang kebaikan. Allah beri kebaikan kepada kita. Pada langit yang keempat dituliskan nama kita muti' antah pada perintah Allah. Pada langit yang kelima dituliskan nama kita makbullan. Allah terima amalan kita. Pada langit yang keenam dituliskan nama kita mahfuzan terpelihara. Allah pelihara kita, tuan-tuan. Harga benda anak-anak kita Allah pelihara. Dan pada langit yang ketujuh dituliskan nama kita maghfurun lahu lambahu dan dosa-dosa kita Allah ampunkan. Adapun bagi mereka yang enggan tunaikan zakat dan cukup syaratnya, tuan-tuan tapi tak nak juga keluar kan Maka akan dituliskan namanya pada langit yang pertama Bakhil Walaupun IC dia bukan Haji Bakhil Haji Bakhil satu je dekat dunia ni Yang gaduh dengan labu dengan labi itu je tuan-tuan Jadi kalau kita tak nak dibanggil bakhil Tunaikan kewajipan kita Pada langit yang kedua dituliskan nama kita Laiman silakan Allah laknak kita tuan-tuan Sebab tu kita rasa rasa tak senang Sebab Allah laknak kita Ya betul Kita laknak kafir Walad walin walad Satu walad tujuh 17 kali kita lanat Yahudi Nasara. Tapi kita lupa rupanya bila mana kita dah wajib bayar zakat kita tak nak tunaikan zakat Allah pula lanat kita. Yan zilumina samai kul yawmi 72 lanana. Setiap hari Allah turunkan 72 lanat daripada langit. lana lanana alamani izaan ala dan satu laknat untuk Yahudi. Ya? Walau anda tu alam dan satu lagi untuk orang nasrani, wasabain alam nasrani ini zakat dan tujuh puluh lagi untuk nepo, untuk orang yang enggan menaikkan zakat. Lantas, pada langit yang ketiga dituliskan nama kita mumsikan rezeki kita sempit. Walla yahtaban aladin aybhalun bima atarumullohun fadlihu firro lahum jangan mereka sangkungkan siapa yang ada harga tanah tunaikan zakat. Nikmat itu bagus. Eh, buat apa tu nak keluarkan? Susah-susah aku cari apa nak keluarkan? Mande-mandilah siapa nak dia cari sendiri. Dia rasa itu bagus untuk masa depan dia, untuk masa depan ahli keluarga dia. bahkan Allah semua buat baik tidak bagus. Siapa yang tak nak keluarkan zakat tadi sebenarnya Allah kata tidak bagus. Sayyatu wa ma baqiy biyauma al-qiyamah. Di akhirat nanti Allah akan ambil harta kita yang kita tak keluarkan zakat itu tuan-tuan. Dijadikan kalung daripada api neraka dan dikalungkan ke leher kita. Tuan-tuan, Nabi sebut apa dia? Kalau keluar terpecik satu percikan api neraka ke dunia hari ini, Tuan-tuan, habis dunia ini. Satu percikan Ini Allah kalungkan ke leher kita. Wala'iyyazubillah. Pada langit yang keempat yang diperlukan nama kita, Tuan-tuan, Nukisan, tuan -tuan, terputus daripada rahmat Allah. Rahmat aku meliputi segala-galanya betul, semua dapat rahmat Allah Baik Islam ke bukan ke binatang Macam semua dapat Tetapi ia akan aku khususkan Aku akan lebih khususkan kepada siapa? Mereka yang benar-benar bertakwa Mereka yang tunaikan zakat Dan mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami ya, Pada langit yang kelima dituliskan nama kita ah, Sian dan hak kepada periksa Allah pada langit yang keenam dituliskan nama kita manzu an al Allah cabut keberkatan. Hade banyak tak ada berkatnya, ni umur panjang tak ada berkatnya. Dan pada langit yang ketujuh dituliskan nama kita matru dan wasalatu marzudan. Seduruh amalan kita Allah tak terima termasuklah sembahyang pun Allah tak terima tuan-tuan. Sebab Allah kerengkalik gandingan sembahyang dengan zakat. Aku solat wa atu zakat. Dirikan sembahyang ...dan tunaikan zakat. Rajin sembahyang macam mana pun tuan-tuan... ...zakat kita tak buat... ...sembahyang kita tak sampai. Rajin berzakat... ...rajin berdekat... ...rajin berkorban... ...sebut je... murid sampai dah beriani dia. Tapi orang ni tak sampai sampai. Kalau sembahyang kat rumah tak apa. Kalau tak sembahyang tu... ...lagilah sampai tuan-tuan. Dermalah banyak mana pun. Ha ni... ...kita sama-sama lah. Kita fikir-fikirkan tuan-tuan. Ya. Bagaimana dengan puasa kita nanti... ...ya. Kita tahu dah budaya Kak Mesya ni... ...kalau puasa ya Allah... Puasa itu bukan Ramadhan al-Mubarak Bukan Ramadhan al-Murtabak Al-Murtabak keluar bulan Ramadhan Bulan lain susah nak jumpa Ada satu malam namanya Malam Lala tul Kamda Bukan Lala tul Khadar tuan-tuan Lala tul Kamda berhebut Semua pergi Kamda Ada jambu syil Macam-macam ceritanya So macam mana puasa kita Sedangkan puasa itu Allah sebut La al-lakum tattakun. Bila puasa tu kita khayati Sungguh-sungguh tuan-tuan Kita akan jadi orang yang benar-benar takut Takut tuan-tuan Betul zakat tu motivasi untuk kita cari harta. Tapi kalau tidak ada, iman dalam diri kita tuan-tuan, tidak ada sakwa, tidak ada break tuan-tuan. Kereta tu laju, tapi tak ada break. Apa cita? Kereta laju ni, tapi tak boleh break. Macam mana ni? Ha, ok. Semua kita langgar. So, begitulah juga tuan-tuan. Kita semangat cari dunia ni. Tapi tak ada rasa takut. Yang haram kita, sapu, Yang halal, so saya cakap lah tuan-tuan. Ya, yeah. awal-awal dah habislah. Yang haram kita putih sekarang. ya. Yeah ini kita sama-sama fikir, dan yang akhir sekali bagaimana dengan haji kita siapa yang bawa balik haji, Alhamdulillah siapa yang belum pergi haji, bila kita nak pergi haji, tuan kena ada benda ni semua ya? jangan kita bagi alasan. oh, belum sampai seru siapa kata belum sampai seru, tuan-tuan seruan haji tu beribu-ribu tahun Nabi Ibrahim bila siap, benda ka'bah mengadu pada Allah, Ya Allah, kaabah dah siap dah apa perlu aku buat kamu seru semua manusia untuk datang ke sini buat haji, macam mana aku nak seru engkau seru dia dia akan menyampaikan aku Nabi Ibrahim, berseru, Nabi Ibrahim seru tuan-tuan wa ajil ginnati bil hajja tu garjalan wa ala kulli tamirin yasna min kulli fajin amiq Nabi Ibrahim seru seruan tu sampai kepada kita tuan-tuan bila sampai kita pun sambut labbaikallahu mallabbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal la syarika kita sampai kat sana tuan-tuan tapi ada orang bila mana sampai seruan tadi apa dia jawab labbaikallahala kalau kala, kala baik kalau tak baik tu dia. Kalau baik aku pergi kalau tak baik minta maaf jelah tu dia. Ada juga tuan-tuan bukan orang sini orang tempat lain. Kan? Dia kata seruan tak sampai. Siapa kata seruan tak sampai tu? Bila kita ngucap dua kalimah syahadah tuan-tuan, bila kita tahu kita ni Islam, kita tahu Islam itu ada lima rukunnya, yang kelima itu haji sampai. Maksudnya dah sampai lah So kita kata tak sampai suruh Tak sampai suruh apa tuan, tuan? Dah sampai lah Berapa banyak ayat tentang haji kita baca Dah sampai lah tu. Jadi bila kita nak pergi Nantilah yeah? Tunggu semua dah okey, Masa bila nak okey tuan tuan Sekarang ni anak kecil lagi sekolah rendah Tunggu sekolah menengah, Dah tengah sekolah mendengar pula Nantilah tunggu masuk isteri Dah masuk isteri pula nantilah tunggu kerja Dah pula, nantilah, tunggu kerja dah pula nantilah tunggu kahwin Dah tak nak tunggu anak, lah dia besar dulu Dah sampai bila kita tak pergi tuan tuan dia fikir pasal orang dia. Yeah? Nantilah bila dah pension baru pergi tuan-tuan. Orang pension sihat ke? Yeah? Memanglah pension tu duitnya banyak. Tapi penyakitnya banyak juga. Kita tahu haji macam mana tuan-tuan? Pakai tenaga. Pakai tenaga tuan-tuan. Saya yang baru 30 anak masuk 40 ni. Ya Allah bila tengok jemaah tu pun kita dah pening kepala. Saya bukan jemaah tuan-tuan. Kena jaga jemaah lagi macam mana tu. Dengar pula orang sesat. Ya Allah nak mencari orang sesat ni tak sah ta ta ta dibuat lah tuan-tuan. Dia lah bilang kita mau boleh sesat. Yeah. Semua aktiviti dekat muka Arafah mina minah semua baik kaki yeah. Bukan baik kaki itu tak Semua baik kaki yeah. Tawaf ni berapa kilometer Kalau campur tawaf dengan za'i Arafah jamrah tu kita nak pergi melontas tu Minah tu 3km pergi 3km balik Berapa hari tuan-tuan 3 hari kita nak ulang-alik Duduk dekat Arafah tu tak ada aku Hanya kain keping atas bawah Kalau yeah. dengan sejuk dengan panas macam mana Ha ni jadi dia perlukan ketahanan fizikal bukan itu sahaja tuan-tuan ini pun perlu berapa ramai pakcik-pakci yang dah berumur pergi kat sana tuan-tuan turun sahaja dekat terbang dia syok. hilang ini kat mana ni ini, kat, ini petani je dekat gombak ni yeah? hilang tuan-tuan hilang yeah? jadi benda ni kita kena lihat-lihat baliklah. Nabi sebut dalam hadis barang siapa yang ada harta dan dia tidak ada halangan untuk menunaikan haji badannya sihat tidak ada masalah dia boleh dapat masuk kota dan sekejap ada masalah tuan-tuan andai dia melambat-lambatkan untuk pergi ke haji kalaulah dia mati matinya dalam yahudi ataupun nasrani walaa yazbillah ya ha, ni sama samalah kita fikir-fikir tuan-tuan bila kita dah pergi sana pula untuk apa li'asadu mana fi alam nak dapat kebaikan yang banyak tuan-tuan macam mana kita nak dapat kebaikan tengoklah semua benda tu dengan hati dengan dengan mata saja ya sebab sebab hujung pada haji tu kita nak mabrur ya Al-haji mabrur la yasalahu jazaa'a illa jannana fi sebut Haji mabrur itu ganjaran syurga. Mabrur itu apa tuan-tuan? Mabrur itu apa? Mabrur itu sebenarnya pecahan pada kataan bar, kebaikan. Jadi buatlah baik banyak banyak. Masa bila kita nak buat baik, masa kita buat haji, kena jaga mulut. Kala rafa'a wala fusuh, wala didalakin Jangan ngata, jangan dusta, jangan cakap benda-benda yang tak baik dan sebagainya. Ya? ada benda-benda kita nak komen, komen elok-elok, jangan mengar-ngar. Ya? Baru ni kerti 83 Ada kerti 83 sini tuan-tuan Delay 9 jam kat airport Sampai sana marah-marah tabung haji Kabar terbang bukan urusan tabung haji Itu Saudi airline ya? Kenapa nak marah-marah Nasib baik sampai Sebab Allah dah tulis dah kamu akan sampai sekian waktu Bukan seperti mana yang kita rancang Manusia merancang Allah menentukan Jadi maknanya kamu akan sampai lepas itu Bukan Sarang ni lepas tu 9 jam Lepas 9 jam tu baru sampai Ya. Yeah? Okay, ada yang senang boleh terima alhamdulillah yang penting kami sampai Ustaz. Tapi ada yang tak boleh terima sedangkan itu semua daripada Allah, tuan-tuan. Bila kita kita balik kenapalah KT83 lambat? 84 sampai dulu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab KT82 2 jam diterbang, ada orang meninggal dalam penerbangan patah balik jadi prosedur nak naik balik itu bukan senang. So KT83 kena delay 9 jam. Nasib baik KT82 nasib baik yang meninggal tu orang tua. Kalau benda tu jadi dekat, dekat kati 83 Naik 2 jam meninggal Kita pula yang meninggal tuan-tuan Apa cita? Kita sampai juga Sebab itu kentuan Allah Tahun lepas 2009 Tahun 2008 ada satu kati pulak Kati 26 ada kati 26 kat sini Bekas kati 26 ada tak? Ya? Yeah. Masuk kapal terbang Dah duduk dalam kapal terbang 2 jam delay Dalam kapal terbang kapal terbang tak naik Lepas 2 jam baru naik. Lepas 2 jam naik, kipas pelat meletup. Turun balik, tuan-tuan. Ada satu mati, sesudah naik, dia makan ubat Sudah-sudah? Dah sampai ke? Rupanya sampai balik Malaysia. Duduk hotel. Masuk hotel, semua dapat hotel. Lepas satu hari, bawa pelat balik sana. Pergi Madinah. Sampai Madinah bising. Ustaz, kami sepatutnya duduk Madinah 8 hari. Kami dah kurang satu hari lah. Saya kata, kurang satu hari, dapat 7 hari lagi. Cuba kalau kurang... Korang apa? Korang nyawa. Naik kapal terpang tu, naik meletup semua mati Jangan tujuh hari Langsung apa benda kita tak dapat Tapi kadang, -kadang kita tak nak mikir orang -orang. Allah beri kepada kita akan, Allah beri kepada kita mata, telinga, hati Kita tak nak gunakan dengan sebaik lain Cuba kita fikir Sedangkan yang Allah beri lagi pada kita ni kata -kata, Kalau banding-bandingkan, lagi banyak daripada apa yang Allah tarik pada kita Mata Allah tarik sikit Tahu apa nampak, dulu kita dah tengok banyak pun And baguslah Dah tua-tua ni tak berapa nampak Betul tak? Macam-macam pula -macam kita buat. Duit dalam bank dah kurang sikit. Takpelah yang tinggal banyak lagi tuan-tuan. Pergi haji 10 ribu, 20 ribu. Yang duduk dalam ikan ada berapa juta lagi. Jadi rupanya yang Allah beri pada kita tu sebenarnya. Lagi banyak daripada apa orang yang Allah tarik pada kita. Tapi kita tak nampak benda tu. Sampai-sampai marah-marah. Samit patutnya sampai. Sekian waktu. Tapi kenapa jadi lewat? La, kenapa nak marah kita? Syukurlah kita sampai kalau tak sampai. Hai, tuan -tuan. Haji nampak simple je ya? Tapi inilah antara isu-isu Sebab -isu. itulah kita nak sediakan mental kita Physical kita tuan-tuan Spiritual yang dalam lagi penting Sebab apa? Ya, haji adalah satu perjalanan Kita dengan Allah tuan-tuan eh? Kita dengan Allah mana Kita nak dapat Banyak kebaikan dekat sana Yang kita boleh bawa balik ke Malaysia tuan-tuan Sebab lepas pada haji Kalau kita nak dapat mabur tuan-tuan Kena buat baik betul-betul Sembah yang buat betul-betul Kalau dulu main kita pak tan Ataupun sometime. Ada orang kadang semayang no time. Ada juga? No time. Kan? Nah, jadi bila dah haji ni kalau boleh semayang dia full time. On time pula kalau boleh. Berjemaah lagi. Masya Allah. Sana kita berebut setiap hari berjemaah. Men-men-men-men-men, main tak ada dalam tu. Yeah? Berbebut. Dua jam waktu semayang dah sampai dah. Tu dia. Sebab nak dapat tempat. Alhamdulillah tuan-tuan. Main sini tempat banyak. Tak ada orang nak datang. Ya? Yeah? Contoh nak tengok orang baik, orang Malaysia ni orang Malaysia kita orang Islam ni kalau baik, contoh nak tengok masa bila masa sembahyang. Oh, mesti contoh akan tengok orang Islam kita kalau sembahyang memang semua baik-baik. Semua rukuk, sila-sila Sok tamu terus ke depan, terus ke depan. Tak apa-apa apa. kami nak belakang Oh, masa sembahyang baik. Habis masa makan, ha nanti belah tepi belakang runtuh makan oh, dulu. Ya. Yeah? Bukan orang sini, orang tempat lain. Orang sini bagus-bagus. Ya. Yeah? Ha nah, Jadi semua yang darahmatullah Islam ni kita fikir-fikirkanlah. Ya. Yeah? Jadi Haji Makrul Imam Nauri kata apa tu tuan Haji Mahfru suatu dia mudah saja. Maksudnya, hari ini lebih baik pada malam. So, kalau kita rasa, kan, masa kita sebelum pergi tu kita tak berapa baik. Bila dah duduk sana, dah macam-macam kita lalui, tengok orang susah, macam-macam cerita dan sebagainya. Kita dah lalui segala-galanya tuan, tuan balik tu ubah-ubah lah diri. Kalau kita rasa sebelum pergi kita dah baik tuan-tuan. Dan kita duduk sana, kita dah diproses, diproses, diproses, tuan-tuan Balik tu, kita kena lebih baik sebelum kita pergi ya? ni ini antaranya Sebab sana tu, masa tu kita dengan Allah Tuan-tuan, apa kalau kita tengok balik rukun haji tu, apa dia, tuan-tuan Rukun haji tu niat, tawaf, ca'i, apa lagi tuan-tuan, arafah Arafah pula, tuan-tuan, duduk saja pun tak apa Duduk makan, minum berak, makan minum berak, raku, semayang, kita semayang, tak Sah lah, tuan-tuan, Hukum -tuan. tu tak ada masalah tak ada masalah Tidur pun lah tuan-tuan. Tapi rugilah sangat. Itulah maksudnya untuk kita munajat pada Allah Subhanahu Taala Duduk. Dan kita bawa diri kita pada Allah Subhanahu Taala Dengan zikir-zikir, dengan doa-doa. Inilah time dia tuan-tuan. Time dia. Ya? Sebab itu perlu penghayatan. Sebab itu tak perlu banyak-banyak doa pun tak apa. Tak doa pun tak apa. Niat tu tak terbas harap pun tak apa tuan-tuan. Pusing tu jaga pusingan, jaga bahu. Ya? Apa lagi tuan-tuan? Duduk betul-betul duduk. Ini je. Buat je lah. Yeah? tapi dalam dunia sama penghayatan itu penting lihat hadu <Sessizuk> manafi'an persaksikan segala apa yang kita lakukan kat sana untuk kita bawa balik Malaysia tuan-tuan ni benda-benda ni kita nak kita lihat tengalihat so, tidak haji kita akan kosong yeah? haji kita akan kosong tuan-tuan yeah? berapa duit yang kita keluar pun jangan gadolah bergaduh Bayar mahal-mahal pun apa kan yeah? kaabah tu sama juga semua tengok yeah? padahal duit dia banyak tuan, -tuan. dia pergi dengan Allah akhirnya bila balik Allah akan pergi dengan dia jadi pahala haji ni bayar banyak ke bayar sikit ke itu semua Allah punya cerita. Aisyah tanya kepada Rasulullah haji ni pahalanya macam mana? Bi qadri al-masyaqqah, kepada kesusahan yang kita hadapi. Orang yang keluarkan 100,000 pun bukan senang tuan-tuan. Siapa -tuan. kata keluar 100,000 senang? Kalau senang tuan-tuan, kau -tuan, pom pakej 100,000 lebih ramai daripada pakej yang 10,000. Sebab sebenarnya kita dah ramai orang kaya. Tapi kenapa yang kaya-kaya tak pergi? Bukan senang. Yeah. orang yang kaya tadi pula kalau boleh milih pula nak bayar RM10,000 ni yang murah-murah kenapa? Baje. berapa pergi haji bayar yang mahal bazi dia tak tahu kena masyarakat rumah dah berapa RM100,000 kereta pun dah RM100,000 tapi bila nak pergi haji ambil paling murah bila sampai sana dia paling bising ni aku miskin ke? Ha, dah tahu kalau kaya ambil yang mahal-mahal hati kan? Ini bukan orang cemir juga orang tempat lain yang nah, sini masya Allah semua bagus-bagus ya? Saya kadang sebelum nak pergi tu Saya tahu ada duit lebih sikit Ambil lah sebilik dia orang Ustaz saya pergi tanda nak ibadah lah Ustaz Kenapa nak buat kerja tu So kerja tu bukan ibadah tu, tu, tu. Tak apalah dia tak nak Sampai sana 3 hari tak jumpa bini tuan-tuan hmm. Baru dia tahu Marah sana Marah sini Marah sana ya? Bila berkat ada satu je tuan-tuan Begini beratur tu ya? Itu pun tak boleh lama 10 minit pun dah lama lah Itu dia Ni yeah, beratur tu. Oh, ingat saya tak ada duit kan? Bagi saya satu bilik. Bukan masalah tak ada duit, tuan-tuan. Biliknya tak ada. Hari biasa tu, hotel paling mahal tu, Continental tu, hari biasa bau 1002 dia. Tapi kalau haji, haji-haji, bulan Ramadan, satu malam tu boleh cecah 1000. Engkau ada duit, pun biliknya tak ada, tuan-tuan. Biliknya tak ada. Ah ha. ha, jadi, siapa ada duit nak pergi haji tahun depan? Ha, pikir fikirlah, tuan-tuan. Ambil lah sebilik seorang, oh, senang cerita. Kalau kau nak pakai, buat share. Eh? Jadi bila cukup jadi bila cukup macam Saya bagi cincau, cincau dia, eh? Dapat apa-apa ni dapat duit lebih sikit semalam. Jadi semua yang Allah rahmat Allah dan benda ni lah kita fikir-fikirkan balik. Jadi maknanya kalau kita nak muhasabah ah tuan, tuan kita nak bawa diri kita ni hijrah, kita tak payah pergi jauh-jauh pun tak apa kita ambil saja ruang Islam tu. Kita boleh tengok satu, satu, satu, satu, satu bagaimana kita, bagaimana isteri kita dengan anak-anak kita. Jadi kalau semua kita kita ni Orang-orang yang ada dalam teman kita ni, semua muha'asawah sama-sama, semua kita-kita ni akan baik. Sebab setiap kita, ada niat nak buat baik. Jadi, bila niat nak buat baik, tuan -tuan, jangan kita marah orang. Jangan kita duk sibuk ajak orang. Kita ajak diri kita dulu. Ya? Nak jadi baik ni, jangan suruh orang dulu. Kita buat dulu. Sebab kelemahan daripada diri kita, tuan -tuan, lebih mudah daripada orang lain. Kita suruh orang kutip sampah, kan susah? Nampak sampah kita kutip pun. Kita sendiri kutip, habis kita. Ya? Jadi, niat nak buat baik tu Apa pun kebaikan tuan, tuan Kita mulakan dengan diri kita Kemudian mulakan tuan-tuan Mulakan dengan sekecik-kecik benda Jangan tunggu benda yang besar-besar ya? Apa benda yang kita boleh buat Kita senyum, kita senyum Kita boleh zikir, kita zikir tuan-tuan Kita boleh doa, kita doa Kita boleh derma, kita derma Sekecik-kecik benda Jangan tunggu yang besar-besar ya? Ini kadang-kadang kita nak tunggu benda-benda yang besar-besar Main rumah, tengok berselerak Ini besar rumah berselerak ni Ini ruang tamu ke dapur ni Sama lebih kurang Eh, set saya kalau ada RM50,000 dalam poket sekarang saya panggil tu dekor-dekor-dekor tu. Yeah? So sekarang ni dalam poket dia berapa? Ada RM50,000. Beli penyapu. Sampu rumah. Habis cerita. Jadi kecil. Mulakan dengan kecil. Sebab yang kecil seringan. Senang. Dan mulakan bila, tuan-tuan. Mulakan sekarang. Jangan tunggu besok. Sebab besok takut kita tak ada. Yeah? Apa yang kita boleh selesaikan semaya. Semaya so, Selesaikan semaya. Andrew Zikir Sekarang Baca Quran Sekarang Minta maaf Sekarang Apa yang sekarang kita boleh buat tuan -tuan? Jangan tunggu besok ya? Jadi benda ni Semua yang Allah dirahmatullah Kita tak perlu nak ambil Kesalah-kesalah sangat Kita ambil yang kecil Sebab bila benda-benda yang kecil Selesai tuan -tuan, Yang besar pun akan selesai Sedangkan yang kecil Kita cakap ni tuan -tuan, Adalah besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau tidak, dia takkan jadi lukun kepada agama kita. Itulah di agama Islam. Jadi semua yang di Rahmatullah S.A.W.T. Sama-samalah kita bermuhasabah. Sama-sama ya? kita muhasabah. Tahun makin bertambah. Umur kita pun makin bertambah. Bagaimana dengan amalan kita? Adakah amalan kita pun makin bertambah? Ataupun begitu saja. Ataupun lebih teruk pada tahun sebelum sebelumnya. Jadi kalau makin teruk. Kita nak lagi muhasabah dan tengok-tengoklah balik mana kita punya cacat-cenda mana kita punya silap kalau kita tahu silap ini kita betulkan cepat-cepat tidak benda ini akan berpanjangan jadi semua yang dirahmatullah selesai sama-samalah kita usahakan kepada yang lebih baik pada semalam sebab itulah antara formula antara tanda-tanda kita dapat mabur ataupun tidak jangan kita bayangkan mabur itu kita dapat pahala kegantang kan? banyak itu-banyak ini bukan itu sebenarnya jadi mabur itu sebenarnya sedikit sebanyak ada pada diri kita Ya? Jadi bila kita balik, kita berubah kepada lebih baik, lebih baik, lebih baik Rajin kan? berjemaah, rajin bersedekah pantang dengan orang buat baca, kita nak sama-sama join, serta dan sebagainya Apa lagi tuan-tuan? Cari ilmu, dekatkan diri kita dengan Allah Amalkan zikir-zikir tertentu Untuk lebih dekat kepada Allah eh? Subhanahu wa Sebab kita dah tahu dah itulah kemuncak eh, Kemuncak bukan sekat kemuncak dan Islam tidak tapi rupanya itulah kemuncak. Dan amalan kita tu bila kita dah sampai level tu baru kita nampak oh yang bawah tu kita masih kurang, yang bawah tu kita lemak, yang ini dan sebagainya dan kita perlu baiki andai pada sekarang jangan tunggu nantilah haji kali kedua pula. Mai nak kebalik aku nak jadi wali Allah. Ya. Ah tak payah tuan Rasanya mimpi semua benda tu Kalau benda-benda yang sepatutnya kita buat, kita tak buat Jadi semua yang dirahmatkan selalu selain Cukuplah takat tu sahaja Rendungan dan muhasabah Untuk kita pada malam ni Saya yang terutamanya bercakap tuan-tuan Saya pun sebenarnya fokus untuk diri saya Dan tuan-tuan perempuan, perempuan yang mendengar tu Sama-sama lah kita tengok-tengok balik yeah? Sebab takut yeah? Saya pun pulu kilih teramah sana teramah sini yeah? Kadang takut Takut jadi apa tuan-tuan takut Seperti mana yang Ibn Abbas nyatakan yeah? Pendakwah ni, Ustaz ni ada tiga golongan ada tiga golongan Pertama namanya Apa tu tuan-tuan Al-Wa'i Bukan nasihat ya? Jadi orang nak bagi nasihat Ni tuan, -tuan tak boleh Saya tak patut bagi nasihat kepada tuan-tuan Sebab Saya ya, Muda berbanding dengan Tuan-tuan perempuan Tuan-tuan perempuan Semua banyak makan garam ya? Sebab semua ada darah tinggi ya? Jadi tuan-tuan lebih Berumur daripada saya Orang yang nak bagi nasihat ni Ibu, ayah Alim-alim kan, lama, Itu mungkin boleh Jadi saya tak layak Jadi orang yang pertama Ataupun Yang kedua Al-Muzaqib tukang ingat Saya yeah. berusaha untuk jadi orang yang kedua ni lah Tukang ingat, benar-benar sikit banyak Bila mana saya baca kanan Al-Quran, hadis dan sebagainya Saya ingatkan diri saya Tuan-tuan-puan -ur pun teringat juga tanggungjawab kita bersama Mudah-mudahan Dan saya takut untuk jadi golongan ketiga Ini namanya Al-Taz, tukang karus Tukang cerita saja. Datang sini, marah orang, tembak orang pada muka dan sebagainya Keluar, berkala alih neraka Aku saja syurga Itu masalah tuan-tuan Jadi, tukang karut main wayang tu kompek, kompek, kompek, kompek dalam masa yang sama rupanya saya lebih teruk pada orang dan tonton pulang saja daripada majlis ini tak bawa apa-apa ilmu langsung tak dapat lagi benda-benda fitnah kata dusa dan sebagainya itu kita tak ada jadi apapun semua yang Indirahmatullahi Wabarakatuh penunggahan dengan apa yang telah saya sampaikan tadi sedikit sebanyak kalau tak banyak mungkin sedikit ada satu dua yang boleh detikkan kan, dalam diri kita untuk sekian sama-sama lah amalan kita sama-sama kita tengok perjalanan hidup kita sebab apa pun bersenangnya hidup kita hujungnya hujungnya itu mati Jom kita tak tahu bila kita nak hujung. Kalau kita dah tahu senang. Tapi tak ada siapa yang tahu terbuat. Yeah? Jadi sama-samalah kita berusaha, Allah kan. perkenankan usaha kita, dan akhirnya kita akan bertemu Allah SWT dalam penuh kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Yang baik itu datang kepada Allah. Sama-sama kita ambil, kita amalkan, kita panjang-panjangkan. Ya Muhror, ya Nuh, yang baik itu keluar dari saya semua dengan ampunan, maaf. Akuh, Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.